O dia 13 de março na história 1781 O astrônomo anglo-germânico William Herschel descobriu o planeta Urano 1831 Começou a noite das garrafadas, movimento de violentas lutas de rua entre brasileiros e portugueses Ocorridas entre 13 e 14 de março 1881 Um grupo revolucionário russo matou o czar Alexandre III em São Petersburgo. 1921. A Mongólia declarou sua independência da China e se tornou a segunda nação comunista do mundo. 1961. O pintor Pablo Picasso casou-se com Jacqueline Roque. Ela foi a última mulher das oito esposas e amantes do artista e pousou para várias de suas obras. 1974. Foi inaugurado em Paris o aeroporto Royce Charles de Gaulle. 1990. O parlamento soviético decidiu pelo fim do monopólio político do Partido Comunista, que estava no poder havia 72 anos. 1992, morreu aos 86 anos irmã Dulce, religiosa que realizou obras assistenciais em Salvador. Esses são os fatos que fizeram o dia 13 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.